Speranța Pista 34 Anexă Întâlnire cu André Malraux la Verrier, 1971 Interviu publicat în Contemporanul din 16 aprilie 1971 În martie 1971, la Paris, Malraux era cap de afiș. Interviuri în reviste, la televiziune, într-un film de o oră, cu prilejul apariției volumului Le în Conabat. Surprinzătoare agitație în jurul lui Malraux, de obicei refractarea salturilor presei, parcimonios în declarații, rostind rar discursuri chiar în vremea când ministrul al culturii, participând la ședințele Consiliului de Ministre al Franței, se afla întotdeauna la dreapta generalului de Gaulle. Majoritatea timpului, cu rare excepții, scritorul locuiește retras la vreo 30 de kilometri departare de Paris, în localitatea Averier-le-Buisson, în château de Villemorin. Acolo unde, alături de a Louis de Vilmoren, dispărută dintre cei vii cu un an în urmă, el a trăit și retrăit una din cele mai pasionate și poate romantice pagini din viața sa. Era într-o marți, într-o zi de primăvară înșelătoare, când a mintat pe poarta larg deschisă din verier. În curte, într-un colț, se înălța un morman de lemne, ciudată prezență între zidurile negrite de vreme ale clădirii. La ușă, nicio sonerie, o clipă de ezitare. Ca din întâmplare răsare o femeie care mă îndeamnă să intru. În hol, dintr-o cameră alăturată, își face apariția André Malraux, care mă conduce în biroul său de lucru. Într-un colț, pe o măsuță, sticle de whisky, pahare, apă minerală. Se îndreaptă într-acolo, scuzându-se că e singur, cu o glumă. Azi tot personalul e liber, dar sunt și eu liber. Încă mine arde focul. Un foc adevărat, cu un joratic scânteitor de toată frumusețea. Mă invită să iau loc. Lângă Cămin se află o banchetă de piele neagră și, la o oarecare distanță, o masă rotundă și două scaune. Prefer să o loc pe un scaun, mai departe de Cămin. Observație brusca lui Malro. Știi cine era singurul om dintre cei ce au intrat aici, căruia îi plăcea să se așeze pe banchetă, aproape de foc? Generalul de gol. Era foarte friguros. Apropie celălalt scaun de Cămin și se așeze. O sorbitură de whisky. Ei înmânesc postfața lui Miron, Radu Paraschivescu, la cala regală, evocându-i ultimele clipe ale poetului român. Își aruncă o privire asupra paginilor dactilografiate, exclamă, oprindu-se asupra finalului. Straniu, postfața a fost scrisă în Franța, tocmai la Plateau d'Asie. Mai târziu, în scrisoarea pe care o va adresa Elie Paraschivescu, voi înțelege stupoarea sa și sensul exclamației. Împăturește cu grijă postfața lui Miron Radu Paraschivescu și o așează atent pe masa sa de lucru de lângă fereastră. Când află că în curând va apărea calea regală în editura Cartea Românească, iar în ultimele luni ale anului, în Biblioteca pentru Toți, a doua ediție a Speranței și de prețuirea sutelor de mii de cititori de la noi, reacționează spontan. Mă bucur pentru ceea ce îmi spuneți despre audiența cărților mele în România. Conversația se declanșează abaton baton atunci când îi pun o primă întrebare. M-am așteptat ca în primul volum din Antimemorii să evocați războiul civil spaniol, așa cum ați făcut-o cu alte momente din operele dumneavoastră. Condiția umană, nuci din Altenburg, o veți face în al doilea volum? Întrebarea îl surprinde. Câteva clipe caută răspunsul care sosește precis, deși pe un ton meditativ și cu o undă de regret. Speranța a apărut în 1937. E mult timp de atunci... Acum, în antimemorii, scriu despre Spania de atunci cu multe dificultăți, pentru că la speranța n-am nimic de schimbat. Spania mea, Spania speranței, a dispărut. Amintirea mea a dispărut. Scriind despre Spania acum, suprim speranța. O asemenea problemă nu se pune cu condiția umană, cu China. China, Mao tse au astăzi aceeași semnificație ca și atunci. Pe vremea speranței, antifascismul reprezenta una din datele fundamentale ale luptei oamenilor de stânga. Din februarie 1934, până la încheierea păcii, exista primeștia fascismului. Exista un anume domn Hitler care nu fusese bătut. Astăzi există comunism fără să mai existe fascismul. Observa cineva, aremise căziaristul Georges Suffer de la L'Express, că Malraux n-a ieșit niciodată din universul revoluției, că nu și-a smurs niciodată din el trecutul. Am prilejul să constat acest lucru și acum, în timp ce trec brusc la o altă idee, la relațiile sale cu tineretul de astăzi. Numele observator, fără să fie adus vreun argument serios, afirmase că tineretul e împotriva lui Malro. o cifră întreacă destul de elocventă. Condiția umană în Livrul de Poche, colecție foarte citită în special de tinerii francezi, a fost tipărită în ultimii ani într-un milion de exemplare. Se zizează la Malro, o dorință acută de a nu fi contra timp cu vremea contemporană. Există mistere indecifrabile, profunde, o săptămână înainte de a muri, Che Guevara mi-a trimis o scrisoare în care îmi vorbea de condiția umană. Fidel Castro m-a invitat pe patru ori să vin în Cuba. Era ministru, nu mă puteam duce ca particular, ca scriitor. Și departe, în Asia, mai ales în Japonia, în Statele Unite, ca și în America Latină, aflu cu surprindere că vechile mele romane se bucură de succes, mai ales la tineri. Ați călătorit mult. Nu doriți în continuare să cunoașteți țări noi, alți oameni, Alte mentalități? Aș fi vrut foarte mult să cunosc România. Țăra dumneavoastră mă atrage. Întâmplarea a vrut ca să mă aflu mereu în apropiere de voi. Ultima oară mi-amintesc că am trecut spre Turcia prin Budapesta. Acum însă n-am dorința de a mai călători. Cel puțin acum. Moartea m-a atins prea mult în ultimii trei ani. Și apoi sunt absorbit de antimemorii. Ca să termin cele trei volume, asta înseamnă o muncă de cel puțin cinci ani, până la vârsta de 75 și de ani. Această frază spusă cu o voce scăzută, mai obosită, îmi amintește brusc că Malraux va împlini la 3 noiembrie 1971, 70 de ani. Vârstă calendaristică în contrast izbitor cu vioiciunea tinerească a mișcărilor sale, cu privirea sa magnetică, fascinantă, cu ușurința cu care mintea sa fenomenală improvizează într-un uluitor debit verbal cele mai neașteptate și profunde idei. Poate pentru ca să-i provocă o reacție puternică, să-i melancolia care i s-a antipărit pe față, Răntreb brusc dacă este de acord cu părerea unor teoreticieni de astăzi despre dispariția statului. Reacția lui nu se lasă așteptată. Este chiar foarte viguroasă. Statul să dispară? Nu văd ce-ar vrea să însemne asta. O societate modernă fără stat nu poate exista. Nu cetățeanul va face bomba atomică, va organiza călătoriile spre lună, se va ocupa de securitatea socială. Numai statul o poate face. Națiunea nu poate fi concepută fără stat. Se poate spune... Nu vreau acest stat, dar nu te poți gândi la pieirea statului. Dispariția statului e o utopie. Nu există conducător în lume pentru care statul să nu fie o preocupare profundă. Statul este rațiunea civilizației. Numai statul are mijloacele puterii care îl depășesc pe om. Civilizația nu poate fi individuală. Omul singur, individul, nu poate ajunge pe lună sau pe alte planete. Statul însă, ca atare, deși presupune civilizație, nu oferă un răspuns la întrebările fundamentale ale omului contemporan. Care sunt, după dumneavoastră, valorile, idealul către care se îndreaptă lumea? Cuvântul suflet, care a fost îngropat de Nice, a covârșit Occidentul. O parte a omului s-a acordat cu valorile sfinte. În civilizația mecanică, sufletul e pe cale să moară. Comunismul luptă și lupta devine o valoare supremă pentru că are capitalismul în fața sa. În ce măsură civilizația poate exista fără o valoare supremă? Dumnezeu, proletariat, dar nu marihuana. Când valorile mor, ele sunt înlocuite de valori fizice. Sexualitate, drog, violență, bunăstare materială. Omul nu poate trăi în universul nostru idiot. Civilizația americană este dementă. Această civilizație rezistă încă pentru că două treimi dintre americani sunt creștini. Dacă mâine Statele Unite n-ar avea această religie, civilizația lor n-ar dura un an. Marea problemă nu se pune acum, pentru că trecutul este încă foarte puternic. Conversația noastră ar părea himerică brutarului sau măcelarului din sat, în mica lor biserică sau contrabiserică. În cel mai bun caz, ei ar spune poate că avem dreptate, dar că vorbim despre himere. Comunismul care se simte luptător posede o valoare supremă. Ceilalți așteaptă. Ei nu se mai simt prea bine în cochilia lor, dar se gândesc că mai au timp să aștepte. Acum 18 luni, ife care face sondaje, a dat următoarele rezultate asupra 100 studenți chestionați la Nanter. 80% nu vor nimic, iar 20% aleg o valoare. Pentru cei 80%, și nu e vorba numai de studenți, asta înseamnă vom vedea. Și totuși, semnul de întrebare planează asupra umanității. E un semn de întrebare existențial.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 Dacă lui s ar fi propovăduit Evanghelia, el ar fi gândit același lucru ca și noi dacă societatea pentru protecția animalelor ne-ar anunța că ea va schimba lumea. E derizoriu, e nebunesc. Ce pondere credeți că poate avea știința în definirea valorilor supreme de astăzi? Nu putem uita prestigiul științei contemporane, metodologia, aplicațiile ei uluitoare, dar niciodată în nicio epocă ea nu a reprezentat o valoare supremă. La Greci, geometria n-a înlocuit cultul lui Venus. Nici în secolul al XIX-lea, marea forță a spiritului științific n-a înlăturat mitologia umană. Știm prea bine că problemele științei nu vor putea înlătura metafizica. Putem merge pe lună, dar putem merge acolo și pentru ca să ne sinucidem. Renaud, Victor Hugo, erau siguri că toate problemele vor fi rezolvate. Cine ar gândi că Saint Bernard ar fi în afara lumii de azi? Nu mai regăsesc în aceste fraze tonul sigur al cuvântării rostite înainte cu câțiva ani cu ocazia inaugurării casei de cultură de la Amiens, încrederea plină de fervoare în valorile eterne ale culturii. Scepticismul n-a fost niciodată a lui Malraux. E o nouă a lucidității, o deschidere spre prezent. De aceea, amintindu-mi de o convorbire avut acum câțiva ani, când își manifestase nu îngrijorarea, ci pur și simplu constatase că filmul, cel puțin 200 de ani de acum înainte, Va domina în întrecere cu literatura? L-am întrebat dacă își menține aceeași opinie. Continui să cred același lucru în afara de domeniul experienței umane. În cinema nu există înțelepciune. Acolo te afli în fața unei epopei. Înțelepciunea nu îi se potrivește. Shakespeare n are multă înțelepciune în afara de furtuna. Ea nu este necesară unui povestitor. Văd dezvoltarea cinematografului într-o ordine shakespeariană, nu în ordinea înțelepciunii. Acesta este valabil și pentru teatru în general. Teatrul și cinematograful au un punct comun. În fața noastră, oamenii și vorbesc. Între roman și romanul ecranizat există întotdeauna o diferență de natură. Un exemplu e Ana Karenina. Uluitoare opinii, mai ales despre Shakespeare. Care îl contrazic, dar care îl continuă pe Malraux. Întrăsnesc să-l pun în dilemă întrebându-l. Dar care va fi soarta cinematografului când fiecare va avea acasă banda sa audiovizuală cum posede astăzi magnetofonul? Iar viitorul nu este departe din acest punct de vedere. Rămâne o clipă pe gânduri, puțin de concertat, dar răspunsul nu întârzie. Cinematograful la domiciliu? Va fi o schimbare considerabilă. Actul cinematografic nu se va mai petrece într-o colectivitate. Tatul antic nu putea fi închipuit numai pentru un singur cetățean din Atena. Sofocule n-a scris în acest scop. Nimeni de altfel. Să scrie un discurs pentru o persoană e ca o poveste de nebun pentru nebun. Televiziunea pune deja aceeași problemă. E pentru prima dată când oamenii sunt izolați, iar colectivitatea e dispersată. Totuși e cazul să luăm aminte. Când recitim o capodoperă, e ca și cum am fi uitat tot. Recitirea, chiar a 15-a oară, întărește capodopera. În privința filmului, a 10-a oară, imaginile se ucid. Cu cinematograful la domiciliu intrăm în teritoriul cititorului, dar imaginea repetată e ucisă, în timp ce rândurile operei literare devin mai puternice. Pledoaria autorului romanului Speranța împotriva autorului filmului Speranța, simplificând, bineînțeles, problema. Și totuși Malro nu vede posibilitatea ca părerile sale să fie contrazise de evoluția artei. Îmi pot imagina o civilizație fără înțelepciune artistică,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 iar numai sfârșitul Imperiului Roman a durat 150 de ani. Valorile fundamentale se schimbă. Malru soarbe cea din urmă picătură de whisky din pahar. Ultimele propozițiile răustise plimbându-se și convorbirea ar mai fi continuat poate ore întregi dacă lumina zilei nu s-ar fi retras dincolo de geamurile ferestrelor, amintindu-i că l-așteaptă o nouă noapte de veche la antimemorii în lumea miraculoasă a fantomelor vii. Ion Mihailanu. Ați ascultat romanul Speranța, de Andrei Malro? a citit Ana Levârdă.